Zintzilik irratiko erretean gaude, eta, bueno, jagoaz, gaurko, gaurko irugarren kolaborazioarekin, eh? Eta, bueno, aurtengoan fuerte asigera, eta venga, a beh, horla, guantatzen dugun. Zezan behar dizut, Imanol, zure horretik egon dela saioa egiten egiten ba antzerkiari buruzko kon lehen, bere lehengo kolaborazioa eta pelukas ere izan dugu baia ez da ke sanbagarrena pelukasena ba ber ezkoti ketoresa izango un txañon ba hirugarrena bueno ta gabon opa somos bai gabon sure. eta on ja ustu gaurkoa ze hasta azkeneko kolaboratzaile kolabora sarrena arituena veteranoenaz era bera saber eh aurrekoa kasondo aritu dira beraz Bera zabe horrengoan zu. Zan eh, behar dugu, Baimanulek ekartzen digula zero, ba, literatur txoko bat, obra bat, ez? Ba, eta horrengo netan, proposan... ba, berotasun bila, ba, Afrika aldera zoaz, ez da? Bai, eh, Afrika, Saharara. Eh? Sahara, mende baldeko Sahara odeitzen den lurralde okupatu horretaragoaz. Uh -huh. Eta bertatik ez errekare diguzu? Ba, bertatik, eh, bertako hiri baten izena duen liburu bat, zmaradu izena liburuak, eta, e, bueno, ba, berez, ez da liburu politiko bat, eh, literarioa da, e, gure txokoak horrela eskatzen duelako, hiniak, ja, bueno, ongi dago gogoratzea, eh, ba, antxe dago da sahara, eta, bueno, eurek, e, ba, herri bat osatzen dutela ez da, ala nahi dutelako. Eta, mm. bueno, ekarri e, duan liburu honek, e, ipuin bilduma baten, e... E, zea du, me, fondua du, baina e, itxura bidai liburu baten itxura du. Zek, narratzeileak, kontatzen digu nola, ba, bere aitarekin, e, joan oizen bidaietan, eta nola bidai batean, e, ba, esmara ditzenan, herri honetara joan zan, eta bertan ba, bere aitak lan egiten zuen bitartean, nola, andre Zahar batek zaintzen zuen, ba, gure narratzailea. Eta Andre Zahar honek, hainbat historia kontatzen zizkion, eh, hainbat ipuin, eta momentu batean, mm, narrazioan esaten digun nola, e, etorri bezperatan, Andre Zahar horrek, ba neskatuari narratzeilean neskatu badelago, esaten dion, hil e, urren dauela, eta txakurrak, horrela esaten dio txakurrak bere bide etorriko direla, eta ordon bere azkeneko gaua dela. Eta neskatuak eskatzen dio mesedez berarekin galditu nahi duela. Eta gau horretan, azkeneko gau horretan ba, bizitzari buru, zeriotzari buru, zerikusia duten, ipuin tradizional oso eder batzuk ba, kontatzen dizkio neskatuari, eta guk irakurle hau, ba, suerte daukago, irakurde hau ditugula. Mm -hmm. e, liburu oidenak kontatzeko, pentsatzen dut torrealde mordoska bat izango ditula liburonek? Zimedak? ez, des eh, liburua beresz eh, laburra da 60 orrialde, eh? 60 uh -huh. orrialde eta gainera liburu eh, irudiduna da. Ilustrazio ditu, ba 2-3 orrialdetik bain eh, ilustrazio badauka. Ez eh, badakizu nola dan eh, gauzak ondo azaltzen direnean is gutxierekin gauza asko esaten dira. Eta liburu hau ba ona izango da, ze gauza asko oso hitz esaten baitizkigu. Mhm. Uh -huh. Aipatu diguzunean gaurkoan esmarekarriko zenula, pentsatzen nun Idazlea, bere ere jarra uiarra, izango zela, edo arrela, baina nik dute dutez ez, ez? Edo gutxenezi zen horrekin. Eh, idazlea Paula Carballeira daitzen den emakume español bada, eta irudiak eh, Karol Genaf edo, ez, eh, eh, ez dakitzen nola oskatu, emakume batena dira Karol honen jatorri ez dakizein nan, Argidagoena da, e, bi hauek e, liburu hau osatu dutela oso gogoan izan da Zajararen e, aldeko mugimendua eta Zajararen askatasunaren aldeko mugimendu izan nahi noen eta e, Sajariza deitzen den, espedizio bat egintzen, espedizio baten e, aitzakian edo omenez egindako liburu bada. Hala ere, esan zanberra dago, ez dela liburu txal bat horregatik, Txokonetare karri dugu liburuak oso ederra delako eta ez eh, publizitate politiko egiten du dugu, dugu, hori ere horrela izanik. Egin daiteke badak izu baietze, zentzileke bai, bai, bai, mazajara guen nade. Egin daiteke badak izu baietze, gure irizpideak lehenengoa, eh? literaria dela eta horregatik ekarri degula. Zagaldetu eh? eh, barna izun, Imanol. Paula Carballera akidatxitakoa da. Bai. Bai, Espainiarra ipatu duzun bezala, baina bai. oinarrian no, horra gertzen den amuna hori eta gertzen bera kontatzen ditu un historio horiek, bere soñarritu taude Zajarako ipuñetan, ala bera ditu. Nik ez dakit, egia seten behizut ez dakit. Asmatuak izateko, e, nire ustez, e, zeagia dira, os, erritarregiak, nire ustez, e, ziurrenera, ba, Moldatutako ipuin tradizionalak daude tartean, baten bat asmatuko zuen dudarik ez dago, baino bat baino gehiago tradizionalak dira. Zer kontatzen duen eta nola kontatzen duen ikusita, esango nuke, apostu ingo nuke, galtzeko arriskuarekin, baina aposto nuke, ipuin tradizionaletan onarritu dela. Azkenean, delako narrazio bat esan dizuete eta bidaia batzen narrazio bat, e bat aur batek, narratzea esaten dugu, bera txikitan, joan zala bereitarekin, Sahara da lurralde batera eta hiri batean egon zala eta abar. Eta narrazio horren barruan ipuinak daude. Mm -hmm. e, Orrice, apostuengoneke ipuin tradizioenak direla. Ba oso, oso intezgarria dirudi. uste du apuntatuko dudala. Bueno, haigia esateko eskartzen dizkigusun liburu guztiak, intezgarriak esaten dira eta denak apuntatzen zitut eta gero poliki poliki. Ah, zan behar nizun, aurrekoan gainela, aurrekoan euki genuen gurekin, noazen Arturo? Arturo, o, bai. Arturo ba, gero gurengo gunean topatu nuen, eta bai, bai, benetan bikaina, eh, Arturo, eh? Bai, dutzen, bai, bai. Txiki irakurri nien, eta benetan gustatu zitzaien, Arturo horren, ba, historia nola jaiotzen den ta horri. Bueno, e, e beste gaire etara pasaba nolene, ba, bai. esan... beti bukatzen dugu, ba, pixka, ba, fitxa tekniko bat egin bai. ez ez? Oh, bai, hori da. Bai, esan dugu liburuaren izena esmara da, SMARA, eh? Espaino lez izatzizkero asieratik E bat edukiko luke, IRI baten izena delako bainoan, Liburuaren izena honela xera. Eh? S-M-A-R-A. Idazlea Paula Carballeira, bielerekin, eh? galiziera azkoa bizena delako. E, ilustratzeilea Karole, e, letras, letra Karole, Genaf, h e n a f f eta eh? dute. Hau berez, e f e f e f e f e f e f e f e e f e f f e f e f e f e f e f e f e f e f e Baina euskerazko berzioa, pamiela argitarletxearekin argitaratu edo lankiretzen. Egin uro gehi horri alde ditu, eta bimila eta hamabian oh, kalderatua, eh, aurten kalderatua. Uh -huh, ikusten dugu hamabi euro balio ditula, ez da, garestia. Baina ez, ez, ez gaur egun dauden prezioak etapa gogorrekoa da gainera, eh? Zene, eh, liburu, bueno, eh, zera, ondo ondor nitu adela, eh? azalgo gorrekin, eta txukuna. Ilustrazio ez eta ipatu eregin, baina ilustrazioak egizan oso gaiarekin oso ongi eh, etortzen diren ilustrazioak dira, ba, lur koloreak edo kolore naturalak edo erabiltzen ditu, gero pixka bat figuratiboak dira, ez dira errealistak erabatekoak, neko primitiboak dira, Bai, egizane, kontaketekin eta giroarekin, eh, giro sahara bezalako lurralde eta eguzkitzu eta areatsu batekin osongi etortzen diran irudiak dira. Bai, gustatu zaizkit, bai? Ba, osondo, bapuntatuta gelditzen da, gure zerrenda txorretan, ja Durangoko koasoka hurbiltzen urbiltzen ari zaiguta, zerrenda luzatzen ere bai. Eta, bueno, datorren astean espero dugu, ba, gure zerrenda ere orendikan gehiago luzatuko duzula, Beraz, baurrengo, azta azkenan berri ongo ez da? Bai, bai, dudarik ez, dudarik ez, hemen txeyango gara. Bale, bai, va, familia ezker gurek nago